رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلامروا بالمعروف وتناهاوا او تناهوا عن المنكر حتى اذا رايتم شحا مطاعا وهوا متبع ودنيا موثره وإجابه كل ذي راي برايه فعليك بنفسك وداع عنك العوام فان من ورائكم اياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن اجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم قلنا منا ام منهم قال بل منكم رواه ابو داوود والترمذي اي تسوموا ثاني ام تسوموا pamoja nami كشاء تطاطي شرحي لك بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي سألت ابا ثعلبته الخشنيه رضي الله عنه كيف تقول في هذه الايه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم قال اما الله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بَلِ اتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتُمْ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوَى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وإجابه كل ذي راي برايه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فان من ورائكم اياما الصابر فيهن مثل القابض للعامل فيهن اجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم قلنا منا ام منهم قال بل منكم رواه ابو داوود والترمذي Naam. hadithi hii an abi thalaba an imepokewa kutoka kwa abu umayya qala amesema sa'altu sa'altu aba tha al-khushani thamani limuuliza abu thalaba al-khushani radiza allah zimuendeni kasema kaifa takulu fi al-aya unasemaje kuhusu una aya hii kwa maana unaielewaje wewe aya hii aya ya ayuha alladhina amanu enye ambao mmemwamini allah alaikum anfusakum zisimamieni nafsi zenu ziangalieni nafsi zenu la yadurukum man dhalla kudhuruni aliyepotea izah tadaitum pale mtakapokuwa nyinyi mmeongoka sasa aya hii wewe unaielewaje qala abu salaba akasema ama wallahi ama apa kwa allah laqad sa'alta anha khabira umemuliza mwenye kuijua maana yake mimi naijua aya hiyo sa'altu anha rasul allah ili mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu aya hii faqala akasema mtume kuniambia katika kufasiri aya hiyo akasema bali itamiru bilmarufi bali ninyi amrishaneni mema itamiru amrishaneni bil ma'ruf yaliokuwa mema watanaahu nakatazaneni mkatazane anil munkari yelio maovu hata idha raaitum mpaka pale mtakapoona shuhan mutwaan ubakhili wenye kutiiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithii ametaja mambo manne ambayo nataraji inshallah tuyaishi katika hadithi yetu. Tutakapoona shuham muta'an ubakhili wenye kutiiwa wa muttabaan na matamanio yenye kufuatwa Wadunia dunya mutharatan na dunia yenye kutangulizwa wa iijaba kulli dhi ra'yin na kila mmoja akaiona rai yake kuwa ni bora katika hali kama hiyo fa'alaika binafsika shughulikia nafsi yako ihangaikie nafsi yako Wadaa 'anka al'awam achana na watu fa inna min wara'ikum ayyaman kwani kwa hakika mbele kuna masiku yanakuja as fihinna fi na subira katika masiku hayo akawa na uvumilivu mithlu al 'ala ljamri atakuwa ni mithili ya mtu aliyeshika shika kala moto lilamili fihinna atakayefanya kazi ndani ya masiku hayo hayo ambayo ni kama mtu kashika kala moto ajra 50 rajulan atapata ujira wa watu 50 yaameluna mitsla amalikum wenye kufanya amali kama zenu nyinyi hapa mtume anaongea na maswahaba masiku aliyotaja hayajafika kwa wakati wao anawabashiria yatakuja yatakuwa ni magumu sana Atakebaki na msimamo wa dini atakuwa kama mtu aliyeshika kala moto lakini ujira wake utakuwa ni mkubwa sana kama vile ujira wa watu hamsini katika nyinyi Likawashangaza hilo masahabu wakamuliza, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia minna amminhum una maanisha watu hamsini miongoni mwetu sisi au miongoni mwao Mtume akasema bal minkumbali ni katika nyinyi kwa maana katika zama hizo mtu atapata ujira huo sasa nataka tuyarudie haya maneno au hizi sentensi nne alizo mtume sallallahu alaihi wasallam hata idha raaitum shuhhan mutwa'an paka mtakapoona ubakhili wenye kutiwa ubakhili neno ubakhili neno la Kiswahili siyo tukisema huyo ni bahili au ni bahili maana ni nini ha. anajinyima yeye hata kama anacho ah uh, nini nini ni mgumu kutoa hapa tumepata mambo mawili tafsiri ya kwanza kwamba anajinyima yeye hata kama anacho tafsiri ya pili ni mgumu kutoa hata kwa wengine kuna tafsiri ya tatu jeezi mbili uhe. na hatoi pia sao kwa hiyo ili neno la tatu najumlisha watu kwa hiyo mtu akisifiwa kwamba huyu jamaa ni bahili sana kwa maana ye mwenyewe anajidhikisha hata alionao hawapi na hayuko tayari kumsaidia mtu si ndiyo Tafsiri ya wanawachuoni wanasema al shadid. ile shuhha ashuhu Kiswahili chetu wanasema choyo kwamba huyu kuna bakhili na kuna mtu mwenye choyo Mwenye choyo ni yupi na bakhili ni yupi Wakasema ashuhu ni ubahili uliopitiliza sana Bakhili ni kama ananafuu, ana kuwapa wengine. Lakini mwenye choyo hata yeye nafsi yake anaweza kanyima. Ndio mkuta mtu anakuwa anacho, lakini anadhaiki kubwa sana kama wasiokuanaacho. <laughs> Kuna kisa kimoja alinisimlia mwalimu wangu akasema kulikuwa na bahili mmoja vile ubahili wake ulivyopita kiwango cha ubahili mpaka ilikuwa akiipata pesa huisemesha akishika noti anaiambia maskini umeangaika sana umepita katika mikono mingi sana wanakupeleka huku wanakurudisha huku sasa hapa umefika utatulia hauendi kokote <laughs> Manake hiyo pesa ikikaa pale haibanduki haiendi kokote Sasa wanawachuoni, wanasema ashuhu huwa al-bukhlu ni ubakhili mkali uliopetuka kiwango waadamu musaadate alakhirin ni mtu hawezi kuwasaidia watu wayabkhalu ala alahl wal aqarib mpaka familia yake baba fulani hamna kitu fulani mimi sina naela. naela anazo kana kwamba anamini kuna mtu mwingine atakuja kufanya majukumu yake nyumbani kwake sawa sawa walimtina'u 'anil infaqi fi sabili llah na mtu huyu mwenye sifa ya uchoyo na ubakhili anazuilia hata kutoa katika njia za Allah subhanahu wa ta'ala Allah alisema katika Qur'ani wa mayu shuha nafsihi faulaika humul muflihun yule ambaye Allah atamuepusha na choyo ya nafsi yake huyo kafauru Turudi katika maelezo ya Mtume ikifika wakati mkaona shuhan mutwaan ubakhili wenye kutiwa ubakhili wenye kutiwa ni upi watu watafika pahala hawana hawana utayari wa kusaidiana hali ya kuwa kusaidiana ni sehemu katika mambo ya dini yetu tumewajibishwa, si Kusaidiana ni ibada. Na tukaelezwa faida za kumsaidia mtu, musaadaatul muhtajin, kuwasaidia wenye shida. Tunajua katika hadithi al kwamba Allah atasema siku ya kiyama kuambia watu waliokuwa na nafasi ya fulani, mimi nilikuwa na njaa hukunipa chakula. Niliumwa hukunisaidia Nilikuwa na shida huku nitatulia. Kisha mjaulize Allah wewe ni Rabu Alamin, nitakusaidiaje? Nitakupaja nita chakula, nitakulisaje? Alafu ambie hakuja mja wangu fulani. Alikuwa na njaa. Na yeye ulikuwa na uwezo wa kumlisha huku Au ulikuwa na mashaka kwamba kama utamsaidia utakuta ujira wako kwangu, ulikuwa na mashaka na hilo. Tunaelewana? Sasa turudi kwenye halisi, hali halisi ya jamii. Kusaidiana kupo? Kama kupo ni kwa misingi ya kujuana. Au si ndio uhalisia huo? Ni wangapi leo hii katika jamii tunaojua wenye matatizo na unaona kabisa huyu ana haki ya kusaidiwa? Wakati mwingine mtu anaweza akakulilia jambo dogo sana na liko ndani ya uwezo wako lakini tumetanguliza kutuhumiana tu ah tapeli tu huyo mwizi muongo huyo mpe akiwa mwizi muongo, anafuta ujira wako kwa allah haa yani mtu kaja kuomba ana shida kumbe muongo ukamsaidia kupitia maelezo yake Hilola wewe kumsaidia hali ya kuwa ni mwongo na kuulizeni linafuta ujira haupati mpe ili wewe upate ujira yeye aondoke na madhambi ya kusema uongo Sinatosha hiyo sasa hii hali inakwenda mpaka inaondoa yale mambo ya kujenga imani zetu unajua imani inalelewa na vitu vingi sana Sasa mtume anasema ikifika wakati mkaona ubahili wenye kutiiwa. Ubahili wenye kutiiwa tabia ya kuwasaidia wenye haja ikaondoka. Moja. Lakini ubahili huo unakwenda mpaka unaingia katika familia yako ukajikuta wewe ni baba hata utoaji wa matumizi nyumbani kwako mpaka mgombane na familia. Ulinua kilo moja ya sukari baada ya wiki wanakuambia kilo ya wa sukari unasema kilo imeisha kilo imeisha sasa kilo ya sukari <laughs> eh? lakini wakati wewe ukiangalia familia mko wangapi mko watu saba, nane. wewe ukienda huku hotelini unajua sisi tunaokaa mjini umu. tunaopunja sana watu wa nyumbani ukiangalia budget tunaoitumia we mmoja na unayoacha nyumbani wewe unatumia zaidi yao au sio kweli ni ukweli? Wewe umeacha tano nyumbani asubuhi lakini we mpaka jioni unatumia labda kumi au zaidi. Kikipita kifurushi unatumia. Kifurushi simna kijua. <laughs> Kwanza ukifika mji unaanza na kahawa. Kwa hiyo wa kahawa. Baadaye utakunywa chai. Mchana utakula. Jioni mchana mjioni ile baada ya alasiri kuna vitu vingine vingine vinapita. Yaani ukiangalia bajeti yako wewe ni kubwa kuliko ya watu saba nani uliwacha nyumbani. Na bado hiyo unaona dhiki kubwa sana. Kama si ubaahili ni nini? Wao wanasema ubaahili unakwenda mpaka al ala al ahli Unawabakhilia mpaka familia yako, mkeo na watoto wako wal na ndugu zako wa karibu. Kuna ndugu zako wa karibu wana matatizo wana dhiqi wana shida una uwezo wa kuwasaidia lakini unaona shauri yake walimtinaa anil infaqi fi sabili llah hapa napo panahitaji wakfa kufika pahala mtu ubakhili ukamtengenezea mazingira hayuko tayari kutoa katika mambo ya dini na shetani naye anakuwa yuko pembeni anakupulizia sikioni kwamba we sio jukumu lako bwana. Wako watu wengine wafanye kwani wewe tu. Lakini pia na hapa inatangulia tuuma. Mmeona ile tuma iliyoko kwa watu wenye shida wanokuja wakiomba. Tuma ni nini? Hawa ni matapeli tuombaomba omba tu hawa. Haya kwenye dini zinaliwa hizo. Kizitoa zitaliwa. Waongo tu hawa. ninaataka nikuleeseni mfano mmoja hivi Wakawaida tu sawa tunapokwenda miskitini tunatawadha tunaenda kule mali watoni. ni gharama sio gharama hizo ni gharama Misikitini. wakati mwingine nasikia baadhi ya watu washafenini bana jo totu teli wa chafenibana migarama sio gharama ikiitishwa michango hapa jamani yeye walau elfu moja, moja yule jamaa anakuja zitaliwa hizo hizo zinaliwa hizo au unaambiwa wapo wenye hela wafanye bana wewe uhusiki sasa wewe unahusika wapi yani jiulize tu nafsi yako unahusika wapi Tunarudi kwenye swali letu lile la msingi. Kwenye ratiba yako ya siku nzima, dini yako au dini ya Allah inasilimia ngapi kwenye mipango yako ya maisha yako? Maana kila kitu tunaona usiki, msikitini, kuna wanaohusika. Sawa sawa. Kwa ndugu zako haikuhusu, kila mmoja na maisha yake. Kwenye familia yako unakuwa vile vile unabakhilia. Sasa wewe unahusika wapi? au unadhani huyo anayekuruzuku basi tu hana mpango kwamba hakuna hakuna utaratibu kuwekea lakini wakati huo unapokuwa na muono kama huo ambao sio sahihi unazidi kujifungia milango ya kheri. mwenyewe kidogo kidogo tu mlango wa swilatu rahim kuunga udugu una ublok. kwa sababu siwasaidii unakwenda swadaka ya kila siku unajua hivi mnafahamu kwamba matumizi ile kodi ya meza tunaiacha nyumbani kila siku ni sadaka kwa mujibu wa Mtume sallallahu alaihi salam. anasema hata chakula unachowalisha familia yako ni sadaka sasa ukisha kuwa huna uelewa huo una kwa sababu unatoa hali ya kuwa unachukia kwa hiyo upati thawabu none Haya kuwasaidia watu wengine amekuja maskini anaomba mwenye shida amekatiwa safari nini una block. Jamani eh hey, kuna fursa kuna gaza dawa zinatakiwa tunaomba elfu moja, moja, watazila au unafunga na wenyewe huo Ya unabakia na nini sasa Ndiyo hiyo Ashu almutwa obakhili wenye kutiiwa Nadhani imeeleweka hiyo. Sasa litazame vizuri neno hili la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu ujiulize, hivi mimi ni bakhili? Sio bakhili. Alafu wakati huo sisi hatukujui na wala hatuna sababu ya kukujua. Unaamiliana na yule ambaye ndio anakupa riziki na anajua. Yakija majukumu yake we unaiambia nafsi mimi sina, anajua unacho umezuia lakini wakati unazuia unajizuilia mwenyewe Allah anatuambia sikilizeni maana ya maneno ayuha nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid subhanallah tangazo la waziwazi ya ayuha nasu enyewatu antumul fuqara ila Allah ninyi ndiyo wahitaji mna mhitajia Allah nyinyi ni mafakiri kwa Allah wallahu huwa ghaniyyul lhamid. lakini Allah yeye ndiyo tajiri mkwasi mwenye kuhimidiwa kisha akasema iyasha yudhibukum akiamua yudhibukum anakondoshieni nyote wayati bi khalqin jadid analeta viumbe wengine unaweza ukafikiria mmm kweli akaitimisha kwa kusema wamadhalikala allah Hilo kwa allah lishindikani au kuna mtu ana mashaka sema inashindikana mifano tunayo kwenye qurani ziko nyumati walipofanya jeuri akaondosha wote akaleta wengine na maisha yake wala haulizwi yani kwenye utendaji wake hakuna comment kwamba sasa kwa nini amefanya wala yakhafu ukubaha Akiamua kufanya haogopi matokeo kwamba sasa itakuwaje. Wemu mwanadamu wakati mwingine unaweza ukajifanya una kibri, ila kuna wakati wakifiria, da hivi baadaye sasa nikiulizwa nitasemaje hata unaweza pia kuwa ni mkubwa ni kiongozi ni mtawala lakini utatamba tu wakatikiwa ni mtawala kuna wakati huwa wanajiuliza sasa baada ya kustafu itakuwaje. jeu kesi au itakuwa vipi lakini Allah Haulizwi. hashauriani na yoyote na amri yake ni kun fayakun kwa hiyo swala la ubakhili ni gonjwa moja baya sana lakini ichunguzeni jamii yetu tuliyonayo ndugu zangu tunasoma tupate kuelewa na masomo yatubadilishe kila mmoja ndugu zangu aishi anga nafsi yake katika kuipandisha Kisikia wanasema, hawa waongo hawa hivi hawa hivi usiingie kwenye mkumbo we fanya kwa ajili ya nafsi yako hautokwenda kusema mimi nilisikia wanasema yule ni mwongo ndio maana sikumsaidia a a hata idha raitum shuhhan mutwaan. utakapoona ubakhili wenye kutiwa Katika iyo shuhun muta'a wakasema ni hubbu tamalluki Katika namna ya ubakhili ni kule kupenda kumiliki kila kitu as-sa'y li jam'il amwal wal mumtalakat duna raghbatin fi infaqiha unakuwa na pupa ya kukusanya kila kitu unakitaka na hautaki upungukiwe nawna Jamaun unakuwa ni mwingi wa kukusanya kila kitu unataka tabia hii huwa inatengeneza tabia nyingine ya kuto kuziona neema huwezi kuziona mfano sisi alhamdulillah nikisema sisi na maanisha ambao tuko mjini Allah ametupa neema nyingi sana sawa unaweza kakuta mtu ana nguo mpaka juu idadi yake sao maisha ya mjini tunavyoishi nadhani tunabadilisha nguo kila siku leo unavai kesho unavai kesho unavai. kuna watu wanaishi maisha ya nguo moja mpaka ikiisha ndio ananua nyingine au sio kweli sasa nataka nikupeni mfano wa namna gani unapokuwa ni mtu wa tamaa mwenye kupenda kukusanya huwa neema huyoni. Kuna luga zipo hapa mjini anaweza mtu kuwa na kitu kizuri akiambiwa au akisifiwa usema ah hii kinacho ni kitu <laughs> kuna watu wana vitu bana Mashallah, una gari nzuri hii nayo gari wewe wenye magari Mashallah, una nyumba nzuri hii nayo ni nyumba si tunawasindikiza tu wenye kuishi hii nayo ni nyumba hii kuna watu wana nyumba kana yani ya imefika pahala neema hazioni hii inaingia katika kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala na ndiyo mtume akatupa kanuni na hii kanuni yatakikana uizoeshe nafsi yako uiishi kanuni hii ipi kwa upande wa neema ukitaka kushukuru neema ya Allah watazame waliowazidi usitazame waliokuzidi Inzuru ila man huwa asfala minkum Watazameni waliyo chini yenu Wewe kama una nyumba afikiria ambao bado ni wapangaji Na sote tunajua adha za kupanga Sawa Allah amekujalia umepata kipandwa wafikiria ambao wanatembea kwa mguu Lakini hapa hapa mjini kuna watu mpango wake na baada ya juhudi zote anakula mlo mmoja. Lakini wao nakula milo mitano, sita, saba. Maana kila kinachopita una uwezo wa kununua na ukala. Sasa ukiwatazama wale ulio wazidi, sawa utajitambua kwamba wewe kumbe una neema nyingi za Allah subhana wa ta'ala. Lakini ukiwatazama waliokuzidi siku zote utaona wewe huna na kwa hiyo hakuna siku utashukuru. Mi upenda kupiga mfano huu niliwahi kuzungumza na niurudie tena kwenye swala la utoaji. Wakati fulani tulianzisha daftari hapa msikitini, yani ofisini kwangu. Kwa ajili ya watu kutoa sadaka zao kwa ajili ya dawa vijijini sisi tuna utaratibu kila mwisho wa wiki tunakuwa vijijini kwa, kwa lengo la dawa tukasema kila mmoja aje kujiandikisha kulingana na kipato chake Weji jihesabu tu ujitengeneze utaratibu wa kuwa na sadaka endelevu kwa sababu sadaka iliyokuwa bora ni ile ambayo yenye kuendelea hata kama ni ndogo mnaona matumizi ya simu isim zetu salio lipo kila siku kwa 95% ya watu wanaomiliki simu salio lipo kila siku yani hii ni sehemu ya bajeti yako endelevu Haijalisi utampigia mtu utompigia lakini salio lipo sikwambi salio bando lipo kuna watu bando halikatiki sasa hebu na kwa sadaka yako tukaweka utaratibu Tulipoeka utaratibu kuna mtu anakuja mimi bwana ninavyoona kipato changu niandikeni kumi. Kila mwisho wa mwezi mimi nitaleta kumi. Mimi inshallah kwa kipato changu niandikeni tano. Kuna bwana mmoja alikuja akasema Sheikh naomba uniandike mbili. Huyu bwana kazi yake anasukuma toroli nakutana naye kama mara tatu hivi akaja akapotea kama miezi miwili hivi mitatu akarudi subhanallah akaniletea shilingi 2000 akanambia shekhi nakumbuka na daiwa miezi mitatu nilikuwa na dharura mke wangu waliugua, ndio maana hujaniona Huyu hakusema sasa haya maneno yanawhusu watu wenye hela. Mimi sasa hii kazi yake mwenye tololi, hana uhakika wa kupata kila siku mpaka aingie barabarani apate mtu ana mzigo ndio abebe mzigo wake, si Na kuna siku atazunguka atakosa anarudi nyumbani hivyo hivyo. Lakini hakusema hili tangazo haliniusu, Alikuja akasema shekhe niandike. Umi na utoa tu kama mfano kila mmoja anaweza akatafakari kwamba umbo fursa ziko lakini kama unakuwa na mtazamo mwingine huwezi ukaziona fursa badala yake unaweza ukaona kuswali ndiyo basi yaani swali umemaliza ukasoma Qurani basi ndio fursa umemaliza lakini ziko fursa za kuwekeza sasa katika namna ya shukh miongoni mwa tafsiri za ubakhili wakasema asayu fi jam'il amwali wal mumtalakat duna raghbatin fi infaqiha ni mtu anakuwa na pupa ya kukusanya mali na kumiliki pasina kuwa na wazo hata la kutoa akitoa anaona atapungukiwa hizo zote zinaingia ashuhu almutwa ubakhili wenye kutiiwa. Sentensi ya pili mtu akasema wa Na mtakapoona matamanio ndiyo yamechukua hatamu katika maisha yao. Matamanio yenye kufuatwa. Matamanio wakasema, al ingimasu fi hawati, ni mtu kuzama ndani ya matamanio maana yake mumarasatul af'ali al anafika pahala mtu anatenda haram wala hashtuki Eko hivi. nafsi zetu allah alivyoziumba kama vile kaziwekea alam ukifanya jambo baya nafsi inapiga alamu na unajua kabisa kwamba mimi hapa nimekosea sasa unapofanya haram kwa mara ya kwanza unakuwa na hofu kubwa sana hofu kubwa sana baadaye kwa hiyo unafanya haraka kutubia unaomba istighfari na hivi na hivi ukifanya mara ya pili ile hofu inapungua mara ya tatu mara ya nne inafika pahala unafanya wala hushtuki wengine ufika pahala, akawa sasa kama vile anayepromoti yale maovu sababu kama unafanya maovu alafu unaweza ukakaa kijiweni ukawaambia tu washikaji kuhusu maovu yako uliyofanya maanake unayepromoti maovu na ukifika levo hiyo umejifungia mlango wa kusamehewa kulu ummati muafa illa almujahirin tu maana umati wangu wote wanazo sababu za kusamehewa madhambi yao isipokuwa tu wale wenye tabia ya kuyatangaza maovu yao akaulizwa ni kupi kuyatangaza maovu akasema ni mtu kufanya maovu hali ya kuwa haonekani Allah kamstiri alafu yeye asubuhi akaondoa stara ya Allah kwa sababu wakati unafanya Allah angeweza kukufedhesha akakuwekea stara wewe ukaiondoa stara ya Allah sisi wote ni wakosefu ila tunalindwa na stara ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mtu anafika pahala anafanya haya maovu pasina na kuhisi hata ule uchungu kwamba nimefanya dhambi au ile hofu ya kwamba sasa nitubu inaondoka. lakini inaingia pia katika hawa mutaba fuqdanu al ala nafsi nafs inda al wa al wa kuyatii matamanio ni mtu kufika pahala akashindwa kuidhibiti nafsi yake anaposhindwa kuidhibiti nafsi yake kinachohukumu ni hasira zake. Kwa hiyo hapa anataka kuwaonyesha mimi nikikasirika sirudi nyuma. Mimi hasira zangu zikipanda simsikilizi mtu bana. Paka nimuonyeshe wewe ni nani? Hapa ni kufata matamanio. Yaani ukijikuta wewe ni mtu ambaye unasema hasira zangu huwa hazirudi nyuma. Uwa huhamisi ambiliki mimi sishauriki simsikilizi mtu hu sio yani sio ukubwa sio ujanja sio amna ni hasara tupu. wanaweza wakaja watu wenye busara zao kukupa nasaha na ushauri kukurai wanasema mimi simskilizi mtu achana na mimi mimi msimamo wangu ule ule uko ni kufata matamanio inaingia katika kibri. atatasarufu bindifain. fa'in ni kule kuwa na taswalfati ambazo unakwenda hovyo haufikirii matokeo ya hizo asira zako ndio wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwisia yule bwana aliyemuomba wasia ya rasulullah au swini nipe wasia mtume alimwambiaje la taghab faraddada miraran akarudia mara nyingi nyingi ni usie usi, usikasirike ni usie usikasirike Kwanini kwa nini kwa sababu hasira ni kama vile ni ufunguo wa shari zote na mtume akasema sio mwenye nguvu yule ambaye analipiza kisasi mara moja bali mwenye nguvu ni yule anayeweza kuidhibiti hasira yake pale anapokuwa amekasirika na Allah jalla wala katika Qur'an akataja katika sifa za wajawema walqadhimin alghayz wal'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin walqadhimin alghayz nawale ambao wanazimeza hasira zao wal'afina 'anin nas wanawasamehe watu hivi mnatambua kwamba kusamehe ni ushujaa kusamehe ni ushujaa wa hali ya juu sana kwa sababu mtu akikufanyia jambo ukamfanyia ubaya we na ye mko sawa tu ukitaka kuonyesha ushujaa ni kumsamehe na ukitaka kuonyesha ushujaa zaidi mtendee wema juu ya uovu wake hiyo ni fimbo kubwa sana na kila akikuona roho inauma We jaribu hii katika maisha yako aliyekutendea ubaya we ukamtendea mazuri ili nipigo kubwa sana hawezi kulisahau katika maisha yake Ndiyo Allah anavyosema idfa billati hiya ahsan zuia maovu ya watu kwa namna iliyokuwa nzuri Automatiki yeye unamkuta analazimika kuwa kama ni mtumwa kwako kwa sababu kila akikumbuka roho inauma kwamba mimi nilifanya baya yekani fanyia zuri kwa hiyo mimi ni muovu mimi ni mkosefu nafsi inamwambia lakini ni ngumu hiyo wa mayulaqaha illa alladhina sabaru wa mayulaqaha illa dhu haddhin adhim hawalifikii hilo ila wenye subira kweli kweli na hawalifikii ila watu wenye hadhi za juu kwa hiyo Tuna wajibu wa kutafuta hizo hadhi za juu alizotaja Mola wetu. Na tabia inatengenezwa We ilazimishe tu nafsi yako kusamehe, kupuza, kusahau. Kwa sababu ukilipiza hivi mnajua kulipiza ni hasara. Kwa nini kulipiza ni hasara? <coughs> Iko hivi. Kama ungeliسامhe, Allah angekulipa maradufu. Lakini kwa kuwa umejilipizia mwenyewe umepata kidogo. Ungeacha Allah akulipie angelikulipa kikubwa zaidi. Ndiyo maana nasema kulipiza ni hasara. Yaani ni kama vile Allah nakwambia, muache huyo mimi nitakulipa. Unasema hapana, wacha mimi nijilipie mwenyewe. Sasa basi kwa kuwa umeamua kujilipia kwangu hautokuwa na ujira. Fani kile unachoona ndiyo sawa. Tusikilize zaidi ana. Alafu tukamilishe neno hili. Taraitum shuham muta'an wa hawa muttaba'an ama haya mawili mengine yatakuwa katika darasa enyeofuata. Ubahili wenye kutiiwa. tumeufasiri katika tafsiri zifuatazo nimeamua kurudia ili eh tuweke sawa uelewa wetu. Ubahili wenye kutiiwa moja ni kuto kuwasaidia wenye mahitaji lakini ubakhili wenye kutiwa ni ubakhili mpaka kwa familia zetu na ndugu zetu inaingia katika ubakhili wenye kutiwa kuto kutoa katika njia za Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini pia inaingia katika ubakhili kupenda kukusanya na kumiliki pasinokuwa na mpango wa kutoa routine inaingia katika ubahili wenye kutiiwa Wahawa mutabaan, mtabana matamanio yenye kufuatwa maana yake ni kujihisi uko free katika kufanya mambo ya haram pasina kuhisi uzito wa dhambi lakini pili inaingia katika matamanio yenye kufuatwa kushindwa kuidhibiti nafsi pale unapokuwa na hasira inaingia katika kufuata matamanio na pia inaingia katika kufuata matamanio kubeba majukumu adamu tahammulil kuto kuyasimamia majukumu watarahi fi ada'il wajibat na kupuuza wajibu Allah ametupa wajibu ukawa ni mwenye kupuuza katika wajibati za Allah kakupa mfano wa kupuuza mnaona swala masalan kupeni mfano wa swala Allah si tuamrisha kuswali alipotoamrisha kuswali hii swala si aliziwekea nyakati ukiitoa swala kwenye wakati wake manake wewe umeipuuza muumini kama muumini ukiitwa na wito wa Allah siadhana inatakiwa uwache yote ulikuwa unafanya uitikie wito sasa kinachotuumiza ni kwamba tumeleta mazoea kwenye ibada za Allah yani unajikuta tu kama vile swali tu kama ni swala siipo tu yani umeichukulia poa kwa lugha ya sasa hivi sasa amri za Allah ukizichukulia poa utatekeleza lakini sio kwa utaratibu aliotaka yule aliyekuamrisha utaratibu wake ni kwamba uiswali swala ndani ya wakati wake kwa masharti yake na wajibu zake na nguzo zake sasa unasema nitafanya tu lakini sio kwa kiwango anachotaka yeye sasa unapofanya chini ya kiwango mwisho wa siku yeye anakagua sasa anapokwenda kukagua ana haki ya kukulipa au kuto kukulipa pasanaza akakwambia hii kweli umefanya lakini haiku kidhi viwango kwa hiyo imekataliwa na hii mifano situnayo katika mambo ya dunia Naam Kwa mfano watu walioko serikalini umepewa tenda ya kufanya jambo fulani si ndio umechukua ile tenda umekwenda umefanya unakuja kukaguliwa Sasa unapokwenda kukabidhi ile kazi wanakagua kiwango wanasema hii kazi imekataliwa. Kwa nini haikukidhi viwango? Ikiwa katika dunia si tunakaguana viwango, Allah ndo hatokagua viwango. Sasa lazima kila mmoja angalie anawajibika kwa viwango. Kama sio kwa viwango, basi ujipange kwenda kukabiliana na yule aliyekutuma kufanya. Bahati mbaya kule, hapa duniani kama hukukidhi viwango unaweza ukaambiwa rudia. Si ndio? Mheshimiwa anakuja kukagua mradi, anasema haukukidhi viwango, lazima urudie, vunja yote, anza upya. Kwa Allah kuna rudia. Haipo hiyo ndiyo shida. Uwajibikaji wako haukukidhi viwango. Mola wangu nipe fursa nirudi, tulikupa muda wa kutosha huko duniani lau ungelitaka kufanya vizuri. Fursa ya kurudi haipo tena. Mabwana tuzihurumieni nafsi zetu.